Hela världens verkstad, så kallas de. Jättefabrikerna i Kina som spottar fram mobiltelefoner, dataspel, växellådor– –i ett tempo som får omvärlden att fråga sig. Globalisering till varje pris. En liten tidningsnotis för några veckor sedan satte mig på spåret. Vi vet redan att globaliseringen är på gott och ont, att våra jobb flyttar till låglöneländer– –att vi istället köper billiga kläder, mattor och datorer. Tidningsnotisen satte sig också i mitt hjärta. En 19-åring hoppar från taket från en fabrik i södra Kina. En fabrik som bland annat tillverkar iPhones. Han tar sitt liv efter 42 dagar vid det löpande bandet. Han är inte ensam om det drastiska beslutet. Tio unga arbetare vid världens största– elektroniktillverkare Foxconn har gjort likadant. Självmorden de senaste veckorna tvingar mig att fråga mig vilket ansvar har jag för de mänskliga konsekvenserna av ekonomins globalisering. Välkommen till Ekonomi special. Jag heter Britta-Lena Ekström. Etik och moral i globaliseringen spår är alltså temat för det här programmet. Vi kommer att ta avstamp i Kina de senaste veckornas händelser- i det som har kallats ryggraden i den världsomspännande telekomindustrin. Det uppmärksammade jätteföretaget Foxconn. Men först vill jag presentera mina gäster. Börje Junggren, före detta Kinaambassadör. Alice ba -kunke, hållbarhetsansvarig för teknikkonsulten OF, Henrik Sundström, med samma titel på Electrolux- och Gunnar Hahn på Svenska kyrkan, chef för ansvarsfulla investeringar. Men vi ska alltså börja i Kina och vi ska till södra Kina och fabriken Foxconn. Här tillverkas elektronikprodukter som iPhone, iPad, Sony Ericsson och Nokia-telefoner bland många andra. Fabriken är stor som en hel stad med runt 400 000 anställda. Vi brukar skämta och säga- vill du inte jobba så gå och hoppa från taket du också. Efter kvällsmatstid fylls både gångbanan och cykelbanan- av Foxconn-arbetare som väljer ut i mörkret- från jättefabriken i Shenzhen. Kvinnliga arbetare, de så kallade mobilflickorna- i röda pikettröjor- och unga manliga tekniker i vita piquetröjor med skramlande nyckelknippor i bältet. Miljön runt fabriken är densamma som i andra fabriksområden här i södra Kinas guangdong provins Sliten blåvit kakel, mosaik och fikusträd med tjocka bruna luftrötter kantar vägarna. Och på väggar och anslagstavlor sitter jobbannonser och reklam för billiga aborter. Li är 21 år och fortfarande klädd i foxkons vinröda tröja för kvinnliga arbetare fastän de slutade lite tidigare just idag. De säger åt en att jobba, jobba, jobba. Fast man jobbar så snabbt säger de hela tiden fortare och fortare berättar Li som inspekterar mellan 1000 och 3000 färdigmonterade mobiltelefoner varje dag. Hon är liten och blyg och pratar honan dialekt. I det lilla rum hon hyr tillsammans med en arbetskamrat utanför fabriken tar sängen upp det mesta av platsen och dörren går bara öppna till hälften. Det är det, det är det. Vi jobbar 20 timmar obligatorisk övertid varje vecka på min enhet, berättar de. Redan innan tio arbetare hoppade från taken och sovsalarna och dog inne på fabriksområdet i en serie av uppmärksammade självmord var det känt att arbetare på det taiwanesisk ägda Foxconn ofta jobbade över 100 timmar övertid i månaden. När Li dessutom jobbar extra kan hon tjäna 2000 yuan på en månad eller drygt 2000 kronor. Li beskriver hur en komplicerad hierarkin av bandledare, gruppledare och så vidare pressar alla att hinna klart sina dagskvoter och jobba mer. Det här om vår bandledare skäller för mycket på oss så gör vi motstånd genom att be om sjukledigt nästa dag. Och om vi inte är där, då får hon själva gruppledaren, säger Li. Foxcons ledning har ansträngt sig för att förbättra sitt rykte genom att visa upp jättefabrikens simbassänger och nya psykologiska rådgivningsmottagning. Li säger att hon ofta brukar gå till fabrikens bokaffär för att titta i böcker. Och att hon nog egentligen borde gå till den psykologiska rådgivningen också eftersom hon känner sig deprimerad. Simning har hon ingen tid för. Och förresten är bassängen full av killar. Det är många nivåer, men det är Många tjejer vill också simma, men det brukar bara vara killar där och det är inte bra att simma tillsammans med dem, säger Li, som kommer från en liten by. Fabriksledningen har framhållit att det är personliga problem som till exempel olycklig kärlek som har fått arbetarna att hoppa från taket och från sovsalarna. Men arbetsrättsaktivisten Leo Kaiming på organisationen Institute for Contemporary Observation i Shenzhen anser att den viktiga orsaken bakom de unga arbetarnas självmord är Foxcons högeffektiviserade arbetsmiljö som är präglad av strikta hierarkier och snabbt tempo. Det att kan Självmorden hänger nära samman med Foxcons arbetsledningsstil. Det är en paramilitär stil som är hämtad från Japan men som tillämpas ännu strängare här än där, säger Liu Kaiming. En vanlig psykologisk tolkning i Kina är att självmorden beror på att dagens unga arbetare som oftast kommer till fabriken i de sena tonåren har drömmar som inte går att uppfylla i verkligheten. De är påverkade av reklam. De har förhoppningar och drömmar, är väldigt unga och har precis lämnat sina skolor och familjer. Men när de kommer hit för att söka sin lycka så vill folk kunna att de förvandlas till vinstgivande arbetsredskap så snabbt som möjligt, säger Leo Kai på Arbetsrättsorganisationen. Medan och medan namn. Är Li är van vid att andra bestämmer åt henne. Det var yrkesskolan som placerade ut den här vid det löpande bandet på Foxconn för tre år sedan och här har de blivit kvar. Nu har släkten planerat nästa steg för henne. Li var hemma i byn under det kinesiska nyåret och blev hembjuden till en familj i närheten. Och helt plötsligt ansåg alla att hon och familjens son var mer eller mindre förlovade. Jag sa att jag tyckte att han var okej okay när jag blev bjuden till honom. Men jag fattade inte förrän efteråt att det var en brudvisning, säger Li. Han satt lite bra, lite bra, lite bra. Jag lär mig lite bra, lite han är inte min typ. Han är stor och tjock. Jag gillar långa smala killar, säger Li, som sover under den förra hyresgästens fisker med kinesiska poppojkar. Släkten planerar bröllop och hon vågar inte göra slut med pojkvännen eftersom hans släkt bor nära hennes familj och de skulle kunna bli arga om hon avvisade honom. Den första generationens kinesiska migrantarbetare skapade ett rykte om sig som outtröttliga och självuppoffrande. De skickade oftast hem det mesta av lönen till sina barn och gamla föräldrar. Bland den andra generationens migrantarbetare som är född på 80- och 90-talen har flera egna krav och vill också kunna konsumera. Under Lies säng ligger ett par svarta pumps med silverklackar. Hon kan knappt gå i dem men köpte dem när hon var ute och hoppade med en kompis och hon har andra önskningar också. Till exempel en av de nya mobiler som strömmar förbi på hennes löpande band under dagarna. Nu är vi en snygg, vikbar modell. Jag ska vänta några år tills priset har gått ner, sen vill jag köpa en, säger Li. Arbetarna som tillverkar de senaste mobiltelefonerna för export till väst är idag till det yttre lika västerländska ungdomar i stil och smak. Den kinesiska regeringen hoppas också på en framtid där kineser i högre grad har råd att handla själva. De pratar om att styra om ekonomin från exportberoende till mer inhemsk konsumtion. Men för det krävs högre löner här. Det är sent på kvällen och Li följer med ner genom trapphuset där man hör ljudet av tv-serierna som grannarna tittar på. Efter att självmorden på fabriken skapat stor uppmärksamhet både i Kina och utomlands höjde Foxcons taiwanesiska ledning lönerna med 30%. 30% över den lokala minimilönen med löften om nya löneökningar i höst. Foxcons aktie föll på börsen men en av de telefoner som Li inspekterar vid löpande bandet skulle fortfarande kosta henne mer än det hon får för två månaders arbete med övertid. Arbetsrättsorganisationer räknar med att arbetskostnaden på varor som datorer och mobiltelefoner är bara ett fåtal procent. Och att löneökningen på Foxconn motsvarar mindre än en tia per tillverkad mobiltelefon. Det måste väl de som köper telefonerna vara beredda att betala om de vet att det går till arbetarnas löner, säger arbetsrättsaktivisten Leo Kajming. Vi säger varje dag till varandra- att vi slösar bort våra bästa år här på Foxconn. Vi känner oss redan gamla inuti- och vet inte vad vi ska göra- säger 21-årig Ali. Hanna Salberg, Shenzhen. Alice Ba Gunke, du har suttit och antecknat- under det här reportaget. Vad ja. säger du? Ja, vad ska man säga? Det är ju mycket som som det väcker mycket känslor och många tankar. Jag antecknade alltså, den här oerhörda komplexiteten. Alltså det är så oerhört komplext. Eh... Hur då? Hur då men ja, men att, på... att, att, att arbetet för ett, ett mer hållbart företagande och en mer hållbar värld kräver fattigdomsbekämpning. Eh, och jag tänkte på kvinnors utsatthet, jag, jag såg framför mig någon, någon eh, liten en tunn bok vi hade på statsvetenskapen, jag tror på C eller D-kursen som, som just handlade om hur kvinnan alltid liksom blir den som drabbas sist just för att det är så mycket annat som påverkar hennes situation bara det att hon inte kan simma med pojkarna i, i bassängen och så tänkte jag på Fågelström <laughs> och Annat hur, hur vårt land har förändrats och hur mycket man, hur många berättelser man känner igen. Det här är ju ingen ny berättelse. Vi har ju hört den här tusen gånger för och vi känner igen det från vår egen svenska historia. Det var sånt jag antecknade. Vilket ord kommer först till dig Henrik Sönström, när du har den här berättelsen? Jag vill knyta an till det Ali sa att det är oerhört komplext. Och det finns en risk när man diskuterar globalisering och företagande Kina att det blir väldigt... I generella termer. Och om man tar det här Foxconn så är det ett extremt stort företag, 800 000 anställda. Och vår verklighet i Kina ser helt annorlunda ut. Vi har allting från småföretag upp till medelstora företag som vi jobbar tillsammans med. Och, och, men det belyser ju också en del av svårigheterna man har när man går in och försöker påverka underleverantörer. Till en förändring. Betyder det här att det, att det här som hände vid Foxconn- det är ingenting som finns i Electrolux-värld i Kina? Jo, då, det finns samma sak och det finns andra aspekter på det också. Och det finns... Som till exempel ja, vad då? Ja, vi hittar överträdelser mot arbetsrättsliga villkor- hos underleverantörer, inte bara i Kina utan i andra världsdelar också- i Östeuropa, i Latinamerika och så vidare- och, och det handlar inte då om storleken på företagen utan det handlar om någonting annat? Ja det handlar mera om, jag skulle säga, moknad hos, hos underleverantörerna, hur långt underleverantörerna har kommit. När man hör att de jobbar så pass mycket övertid som de gör, det, jag tror inte att ett svenskt företag skulle göra det. Inte på grund av arbetsrättsliga lagstiftning utan mer på grund av att man skulle ifrågasätta om det var lönsamt, om det verkligen är effektivt. Börjar djungeln som har bott i Kina i många år. Vad säger du? Är det en kulturfråga det här? Ja, alltså det här är det vi upplever. Det är en dimension av hela globaliseringen. Att produkter som vi dagligen köper och tillverkas i Kina, det är 10-10 miljoner människor som arbetar och det är ofta migrantarbetare som flyter. Och det är både viktigt att inse att den produkt vi köper har tillverkats under sådana här förhållanden. Men det är också något, vill jag säga hoppfullt, det är det vi nu upplever. Därför att de här unga människorna, de har lämnat en by där livet var väldigt förutbestämt, De är, de är nu i en stad, de diskuterar. Och den här generationen från föda brott talet, de börjar också tycka att de har rättigheter. De börjar artikulera dem, de här strikerna. Det är ett nytt skede tror jag faktiskt i Kina som vi nu är, håller på att, att bevittna. Som, och så kommer att, som gör att hela frågan om, om arbetsförhållanden och rättigheter i Kina kommer att bli större. Också för utländska företag. Att det nu kom fram tror jag så här tydligt. Det var därför att det var utländska företag. Men förhållandena är mycket, mycket värre i kinesiska företag i olika delar. Och, Kina. och allra väst är de alltså underleverantörer, där man har mycket liten inblick i förhållanden. Mm. Men du är inte förvånad över att det här kommer nu? alltså? Nej, det, har, och det är också så att det här med striker, vilda striker, inget nytt. Det verkar så nu i dagspressen, men det är inte så. Utan det nytt är att har en sån omfattning och att det drabbar några av världens största tillverkare som Foxconn, Största företaget i hela Kina i antal anställda. Och att det är alla de utländska stora företag som vi känner så väl, Sony och allihopa, va? som är deras kunder. Va? Så det är att samband mellan oss och dem blir så tydliga och intressanta. Och det som händer nu, det kanske man då ska tolka här som något positivt. Vad säger Gunilla Har om det? Absolut. Jag tycker det är väldigt positivt att det bör röra på sig även bland människorna som finns i Kina. Så att inte bara vi som jobbar med hållbarhetsfrågor här ska försöka lösa kinesiska problem. Det kan vi faktiskt inte. Men vi kan vara en stark kraft och vi kan kräva av dem aktörer vi har i Kina, att de tar sitt ansvar så långt de kan. Ja, vad gör Svenska kyrkan? Ja, och där kräver vi då att de företag som vi investerar i ska ta sitt ansvar i den utsträckning de kan. De ska jobba strukturerat med de här frågorna. De ska inte kunna säga vi visste ingenting. Mm. De ska ta reda på vad som händer och de ska kunna jobba. Det, finns, det går att påverka leverantörerna på olika sätt. Och det ska man göra. Hur gör ni? Ja, dels så um, pratar vi med bolag uh, om deras leverantörskedja och försöker få dem att jobba ännu mer strukturerat för att det brister många gånger där. Och Sen så väljer vi också helt krasst ut bolag som är långt framme i de här frågorna och väljer att investera i dem istället för de andra som är långt efter. Ja, och där, där spelar ju Svenska kyrkan tillsammans med andra investerare och ägare en oerhörd roll. Alltså ni har ju makt med, med den påverkan ni kan, kan göra var, beroende på var ni placerar pengar. Något som, som alla företag är intresserade av. Men vi vill ju att ni ska köpa våra aktier. Mm. Men, eh. men Alice, OF har väl också, kan väl också påverka? Hur gör ni? Ja, eh, men absolut. Ja, men det, det handlar just om det som Gunnel har om. Att vi upprättar strukturer i vårt sätt att arbeta, att utföra våra arbeten på- men också arbeta med kulturen- alltså i vårt företagande. Eh, så det är ju enkelt. Kanske man då som, som OF som har stora eh, tekniskt avancerade projekt- eh, där vi jobbar med att bygga- de mest hållbara städerna i världen. Det är ju en sak. Eh, det är ju en annan sak om man kanske jobbar med- små underleverantörer på, på ett helt annat håll- i det här jättelandet. Eh, och det ställer andra krav på, på de verktyg- man har som företag. Henrik Sundström, inom Electrolux, kan du ge några exempel på hur ni arbetar konkret i Kina med den här typen av problem? Ja, I princip så har vi samma angreppssätt i Kina som vi har på andra marknader. Att, för det första så integrerar vi våra krav i grundkraven på underleverantören så att leverantören är medveten om vilka krav som gäller. Och då ställer vi i princip samma krav eller vi ställer samma krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet. Och det gäller lönesättning, det gäller arbetstider- det gäller hälsasäkerhet. Och sedan så har vi team, ett, eh, team... Är du själv ute och, och kontrollerar- att det där man efterlever? Eller hur går ja, det men framförallt så har vi team på plats. För det är mycket viktigare. Jag tror inte, man kan inte driva kontroll- av underleverantörer från Sverige. Utan vi har en person som jobbar tillsammans med mig- som är ansvarig för underleverantörskontroller. Och han har sedan team ute- ett Två team i Kina, ett team i Östeuropa och ett team i Latinamerika. Och sen är de ute på plats och jobbar både med kontroll av underleverantörer men också med att försöka få dem att jobba på ett bättre sätt. Mm. För att det, det finns en förenklad syn även där på hur man vad säger, angriper problematiken ut hos underleverantörerna. Och man, jag tror att långsiktigt så man måste man hjälpa dem att bygga upp sin egen verksamhet. Vad är det värsta när ni har stött på när ni har varit ute så här? Ja vi hittar, det rapporterar vi Vi tycker vi ska vara öppna med det Vi hittar till exempel barnarbete Var? In, Inte extremt barnarbete För barnarbete är inte speciellt vanligt eh, vad säger, förekommande i tillverkningsindustrin Men vi hittar det i Kina Vi hittar det eh, framförallt i Kina Det bygger på att Kina lagstiftning lagstiftningen säger att barn, Barnarbete definieras som 16 års, har en 16-årsgräns Och vad säger ni om det? Ja, vi, vi accepterar ju det självfallet. Så vi applicerar den regeln på de underleverantörer vi har i Sina. Men vi hittar framförallt barn som är då mellan 15 och 16 år. Och då det vi gör i det fallet är att vi säger till företagen att för att få fortsätta leverantera till Electrolux så måste de försörja barnet, ge dem lönen fram till det som är 16 år. Och sen erbjuder de dem en basanställning att komma tillbaka. Har ni stängt av underleverantörer som inte... Som inte gör som ni säger. Ja det har vi gjort men framförallt så försöker vi få underleverantörerna att förbättra sig. För det tror jag är den viktigaste rollen man har. Och det här som du berättade har hänt nu senaste tiden, senaste året eller? Ja de, sen, två, vi har vad så här, fokuserat på det här sedan 2004. Det har skett otroligt mycket i form av en ökad eh, fokus på inköp från, från eh, Sina till exempel sedan 2004. Och då har vi byggt upp verksamheten där. Men sen måste man ju också komma ihåg alltså det som Henrik nu talar om. Att, att På din fråga, du säger ganska med detsamma. Så, ja, men har ni stängt av? Vad, vad löser det? Alltså det, viktiga är ju, det viktiga är ju den här förändringen som måste ske. Är det var något som under mina år som generalsekreterare för rättvisemärktade när vi jobbade i, i Asien, Afrika, och Central- och Sydamerika? Alltså det är, man kan ju inte, visst, vi kan säga att, att barnarbete är oacceptabelt. Men det viktiga är ju att barn går i skola. Så genom att bara stänga av någon, och vad händer med de barnen då? Vilka risker utsätts? För, då har vi ett större ansvar tycker jag att se till att det finns skolor att det finns strukturer och andra samhällsinstanser där, som kan fånga upp de här barnen. För då har vi varit, har vi fruktansvärda exempel på från rättvis handelsvärlden där det har gått väldigt, väldigt fel. Men i Kina är ju ändå problemet inte första hand barnarbete i sportsektorn utan det nej. är arbetstider och löner. Ja, ja. Och en fråga som är, man, som är lite tabubelad är det här med levnadslöner. Att folk faktiskt jobbar en vanlig arbetsdag och kan leva på den lönen. Det är någonting i alla de här länderna som, som är väldigt svårt att prata om. Men, men, och det som också gäller i Kina är att de är väldigt duktiga på att manipulera alla de här listorna på lönelistor och arbetstider. Och, och där, där måste man ha en annan approach. Och det tror jag många mm. företag har insett i alla fall i Sverige. Att man måste alltså, gå från den här polisiära kontrollfunktionen till att visa på möjligheterna. Ökad produktivitet, mm. minskade olycksfall. Mm och så vidare. Mm. Gunnar, jag ska fråga dig. Tycker, tycker du att vi är lite naiva i Sverige, i västvärlden som inte förstår liksom, de här villkoren som, som vi nu fick en del av i reportaget, men nu i alltså att vi, vi har inte fattat riktigt hur pass tufft det är med den här upphetsade tempot. Du menar bland konsument eller företag eller investerare? Ja, investerare i ditt fall. Mm. Jag tror inte man vill... Man, vill man, inte man, att, att, att, nej, man kanske inte riktigt vill se det. Man har inte riktigt intresse. Kanske har man fått se det heller. För det blir så mycket problem då. Det krävs jag, ganska jag, mycket. Men jag vill In nog case. säga att det är naiva. Det vill jag. Alltså jag tycker att alltså generellt sett... bland. Men jag, jag använder kanske inte begreppet västvärlden. För jag tror att det kan vara lika stor skillnad mellan den här medelklass i Hongkong. Vad som pågår i hennes eget land och så vidare. Men jag tror att vi... vi har, det är precis som Gunilla säger. Alltså jag om vi hackar i oss hur världen faktiskt ser ut, om vi sätter oss in i vilka förutsättningar, de produkter, de möjligheter som ges oss, som de har kommit fram i, då blir ju världen svårare. Alltså det blir ju inte lika enkelt att leva. Och jag personligen har bestämt mig för att, jag vill att det jag är medveten om ska få konsekvenser för mitt liv. Det är ju inte mitt liv tråkigare, tvärtom tycker jag det, att det ger mig en massa möjligheter. Jag ska fråga dig, debatten i Kina om det här, hur, hur ser den ut? Jag tror att det som nu har skett alldeles nu, det, har, det är känt över Kina. Men det har också skett väldigt mycket och en faktor som är, måste betonas det är internet. Idag så har för fyra, så är 400 miljoner kineser internetabonenter. Och 750 miljoner människor har mobiltelefon. De skickar enormt mycket sms. Det finns Bort mot hundra miljoner bloggar. Så det är något nytt som händer. Och det gör att folk vet vad som pågår mycket mer än tidigare. Vet att ha protesterat där. Vet hur löner är. Och de här unga människorna, de är inte illiterata. Allt som går i skolan ofta i nio år, yrkesskolor och mer än så. Va? Och de har inte vuxit upp i, slitet på i Mao Kina. Utan de har en helt annan bakgrund och mycket mer urbana nu. Va? Så att eh, allt det här talar de om. Det tror jag är väldigt viktigt. Va? Och då är det. Det, det, det vanligaste är inte barnarbete, som sagt, utan det är till exempel att man jobbar 60-70 timmar i veckan. Framförallt när en år ska klaras. Va? Att man inte får ersättning för övertiden, att man inte får ersättning när man är, när man är sjuk, att man inte har något kontrakt alls eh, så att man kan förlora jobbet när som helst och så vidare. Va? Men då finns också de här vilda strejkerna som eh, har blivit vanliga: att man ställer upp för varandra. Ja? Det finns eh, intressanta exempel på det. Va? Så det är en dynamik i det hela, va? men vi måste samtidigt inse. Och det brukar jag alltid betona, och sen bara ta nu eh, hennes Maurits, eh, 35 procent av vad de säljer i världen kommer från Kina. Mm. Eller Ikea, 20 procent. Eller Claes Olsson, de köper väldigt mycket med Kina. Och allt det här är en del av vår vardag, men de, de är ansvarsfulla jag tror att det är så att det är just underleverantörerna och att det är flera led och att det är lite dubbelbokföring. det är lätt att bli vilseledd och man får besöka ett företag en viss dag och få en ganska idyllisk uppfattning men förhållandena är ofta mycket, mycket värre och annorlunda av pressade. Är det så svårt Henrik Sönström? Nej jag tror att om man bygger upp egna resurser så att man skaffar sig en egen bild och egen erfarenhet av det så kan man nog se bakom den här fasaden och vi vi Hittills brukar vi annonsera när vi kommer för man behöver det för att få tillgång till böcker och så vidare. Men, trots men Kan man inte trots... gömma undan saker då? Jo, visst kan man göra undan det men, men trots det så tycker jag att det team vi har där borta är väldigt duktiga på att hitta saker och, och ställa krav på åtgärder. Så att det, det är en, de lär sig genom erfarenhet, genom att vi har egna team, vi satsar på kvalitet så gräver om djupt i frågan istället för att försöka ticka av att man har varit där och gjort en revision. Tycker ni att det blir jag jag. värre eller blir det bättre? Nej, just vi ser att det blir bättre faktiskt. Vi kan se på de arbetsvillkorna. tänker jag nu på. på, på ja, det kan man nog säga. Det är fler och fler till exempel minimilöner och får man väl säga att mm. Gunnar pratade om det här med living wages och, och just i Kina, jag är ingen expert på det, men i Kina säger de att den, den vad säger, minimilönen motsvarar i stort sett en living wage. Så att, säga. så att Det är inte det som är huvudproblematiken. Det är större problematik att folk inte betalar ut för över och liknande och har peace rates som är vad säger, helt orimliga. Men, men det går att återgärda sådana här saker. Svårigheten är ju för företag att man har ju en... I vissa fall, det beror på hur stor... du säger företag, du menar svårigheten för, för er på Electrolux? För oss på Electrolux, men också för... man måste Bredda den här diskussionen, för det kan inte bara vara stora företag som representerar det goda i de här länderna, för små och medelstora företag är en ganska stor andel också. Och de måste ställa krav på liknande sätt som storföretagen gör. Annars åstadkommer man ingen... Ställa krav på vad ja samma, samma krav som du refererade till förut mm. när du frågade Electrolux, vad ställer ni mm. för krav? Samma krav eller motsvarande krav måste ställas av samtliga företag för att det ska ske en stor förändring. Vi pratar alltså om etiska konsekvenser av den globaliserade ekonomin här i en specialsändning av Ekonomiekots veckoprogram. De senaste årtiondenas ekonomiska framgångssaga i Kina. Vi har ju pratat om Kina hittills. Det har ju till stor del berott på att arbetare från hela landet, vi har varit inne på det, har flyttat till de stora fabrikerna i södra Kina- och det är de här stora migrantströmmarna som är problemet, inte kanske enskilda förhållande på just en fabrik. Det menar åtminstone affärskvinnan Kristin Lou, som är chef för en tankesmedja i Hongkong och som var på Sverigebesök när vår reporter Therese Larsson träffade henne. Well, I think we need to have actually a very dispassionate view about this. Mm -hmm. uh, we need to, first of all, understand what's the condition in the factory. And I mm -hmm. think uh, uh, if you're comparing factories in this part of China, the factory conditions are not bad. Vi måste diskutera det här utan att blanda in för mycket känslor, titta på arbetsvillkoren. Och tar man fabriker i södra Kina så är villkoren faktiskt inte så dåliga, säger Christine Lowe, chef för tankesmedjan Civic Exchange i Hongkong, som bland annat arbetar med mänskliga rättigheter. Hon lägger till att det är inte så illa som ni i Europa tror. It's not you know, that these factories is like uh, the 19th century, you know, or, or just terrible condition, very dangerous and so on. But what we're saying is uh, the fact that you have big migrant labor communities coming from all over China. And of course, they have to live in dormitories. Uh, you know, there are certain conditions with migrant labor working in factories very far away that perhaps are very stressful. Det handlar inte om fabriker som på 1800-talet. Men arbetarna kommer från hela Kina, migranter inom landet. Och det kanske är väldigt stressande att sova i sovsalar så långt hemifrån. Vi måste ta reda på det, säger Christine Lowe. Hon vet inte vad lösningen är, men både den kinesiska regeringen och de stora företagen måste hitta sätt att hantera problemet. Vi ser sig ett sommarvackert Dalarna. Vid Siljans strand samlar Tellberg Forum som vanligt för den här tiden- människor från hela världen för att diskutera olika problem. Och på den stora scenen varva som tunga ämnena med musik. Vad har vi konsumenter i väst för ansvar, frågar jag. Och Christine Lowe, som är en välkänd intellektuell i Hongkong- säger att lösningen inte är att sluta handla for Western buyers to say, well, maybe we should just not buy anything from developing countries. Of course, this is also unrealistic. So uh, I think it's important to have good dialogue between the, the buyers and the producers. Uh, and I think this particular set of suicides may be bringing up this whole subject once again. We're going to the next stage of conditions uh, where we need to have a closer discussion between the buyers and the sellers. Kristin Lowe tror alltså att självmorden på Foxconn kan föra något gott med sig. En ökad dialog och en ny fas för arbetarna i Kina. En annan person som tror att konsumenter i väst måste bli mer medvetna är Rima Nanavati. Hon är chef för SEVA, en av Indiens största fackföreningar som bara organiserar kvinnor. Men Rima Nanavati ser en betydligt tuffare verklighet. Indisk arbetskraft är billig för att den är utsatt. Do these women workers have access to fair minimum wages? Do they have access to social protection? Do they have access to, you know, healthcare services, childcare services? Very often this is far, far, far away from reality. Man måste ställa sig frågan: Har de här arbetarna tillgång till sjukvård, barnomsorg? Har de minimilön? Ofta är det långt ifrån verkligheten, säger Rima Danavati. Hon drar lite i koftans ärmar och säger ja den svenska försommaren är kall. Hemma i Gujarat är det 46-47 grader nu. Reman Anavati tycker att svenska kunder kan gå förbi storbolagen. Kontakta frivilliga organisationer eller fackföreningar direkt som hennes egen. Det är lätt gjort via hemsidor. Ta reda på hur arbetarna har det. Because after all, you know, those workers are also human beings. And you know, it's being one human being trying to be you know considerate for the fellow uh, sisters and brothers. De är också människor, bröder och systrar. Men här i väst är väst i fokus ofta på låga priser säger jag. Vad tänker du när du hör argument som att höjer vi lönerna blir det inte billigt längre? The gap is huge, the margins are huge. So just you know passing on maybe 5 or 10% more from the margin to the worker Will make a huge difference in the quality of life of those workers. Så so it's just that small contribution, just by being an aware and conscious customer. Gapet är så stort, marginalerna är så stora. Det räcker med 5-10 procent mer för att göra stora förändringar. Det är inte så mycket, och detta enbart genom att vara en medveten konsument, säger vi vatti på Fackföreningen Siva. Ja, högre lön som en väg till förändring skulle man kunna sammanfatta en del av reportaget från Tjänsten tidigare och Theres Larsson samtal med Kristin Loh och Rema Nanavatti. Jag ska fråga er om ni tycker att det är en bra idé. Höj lönerna. Säger ni. Det är klart att det måste ske. Och i, i förhållande i Indien är inte bättre på något sätt. Eh, och det, men det krävs också att det finns kraft. Och, alltså att de organiserar sig. Och se vad som nämndes här i en mycket imponerande organisation som organiserar kvinnor framför allt och kräver någonting. Och det som nu har skett i, i, i Kina, att ett företag som Fox tvingas höja kraftigt, det kommer att ha spridningseffekter. I Kina, men också bortom tror jag. Så du menar att den här, man, kan, man kan lita på den här löneökningen? Den, den kommer. Alltså, har inte betalat särskilt dåliga löner. Folkskong har varit det här militaristiska sättet- att organisera hela verksamheten. 2000 i månaden- är dubbelt så mycket som många tjänar och faktiskt tre gånger så mycket som en del tjänar. Och nu kommer de här frågorna upp på ett, på ett nytt sätt. Det har också att göra i Kinas fall med att, att det inte är lika stor tillgång på arbetskraft. För det är klart att det är en avgörande faktor efterfrågan att utbud. Va? Men det krävs också facklig organisation. Och det är klart en väldigt viktig fråga. Alltså organisationsfrihet. Det finns ju inte i Kina. Det finns ju bara ett apatiskt kontrollerat fack. Och även i måste säga att det där finns ju fackliga verksamheter på ett annat sätt. Men det är tuffa villkor som, man, som de möter ofta. De här fackliga äh, människorna som arbetar fackligt. Men de gör ett väldigt viktigt arbete. arbete. När vi hört vad börjar Jöngren som har bott länge i Kina. Vad han tycker du om det här? Vad säger Gunnar från Svenska kyrkan, om det här med ökade löner som en lösning? Ja, det låter jättebra och det är naturligtvis en, en bra väg att gå. Det är inte alltid lätt att veta att löneökningen hamnar hos alltså arbetarna utan den extra pre premien som kanske ett företag betalar kanske hamnar i fabriksägarens ficka. Men kan man styra upp det så är det jättebra. Det jag vill säga att det man kan göra som företag är också faktiskt att stärka möjligheterna för arbetarna på fabrikerna att mm. organisera sig. Det finns det. på olika sätt det finns olika bra exempel. Mm. Och Swedwatch till exempel som Svenska kyrkan Stödet, har skrivit en rapport om goda exempel där man just lyfter fram. De och vilka är såna. de? Swedish organisationer och organisationer. Ja, men vilka är de goda exempel? Ja, dem Collection till exempel. Vad är det ja, ett textilföretag? Finns det? det finns Atlas Copp och har gjort olika saker. Man kan organisera sig utan att kalla sig för fackförening och driva de här frågorna. Eh, ja, eh, först tänkte jag bara spontant på det som börjar. Jag var inne på att vi får ju inte glömma att, att Kina inte är en demokrati. Alltså, det, det är ju också en förutsättning och, som kräver förstås massa rörelser för att det ska förändras eh, långsiktigt. Men mycket kan ju hända under tiden. Men sen talade Henrik innan om på vem det här ansvaret ligger. Och att eh, självklart är det ju så att eh, de stora företagen inte enbart bär detta ansvar men en hoppfull sak där är ju den, de krav på rapportering som ställs och som ställs allt mer alltså till exempel att GRI, Global Reporting Initiative rapporteringen som tar allt mer mark och allt fler företag börjar hållbarhetsrapportera och där ställs ju frågorna på ett sätt där man inte kommer undan underleverantörens bidrag, bidrag till, till verksamheten och ju mer rapportering av den typen blir gängse då blir det också jämförbart för investerarna att se hur jobbar de olika företagen Jag ska återgå till den här frågan om löneökningar för det är ju trots allt så att mm. varför så mycket av svensk, svenska jobb har, först, har ju faktiskt försvunnit till förmån för Kina som gör de saker vi gjorde för. Men då har argumentet är ju att det blir mycket billigare. Henrik Sönström på Electrolux. Eh, Foxconn har ju sagt här nu att kostnadsökningarna som blir på grund av höjda löner inte ska märkas på priset. Men hur länge håller en sån strategi? ja det, det beror ju på hur de effektiviserar sin verksamhet och de kan bli effektiva de är ju supereffektiva ja men det kanske inte är effektivt att, att vara allt för hård mot sina anställda så att de kanske kan få lägre massa effektivare verksamhet genom att ha rimligare arbetsförhållanden Jag tror att det, är det, det är det en förhoppning eller tror du är det realistiskt ja men i vissa fall så är det, är det realistiskt och... Som jag sa förut, det är inte realistiskt att tro att människor som sitter och jobbar väldigt långa arbetspass är effektiva hela tiden. Det som problemet idag tror jag är i Kina delvis är att det är en brist på arbetskraft och att, att det leder till att man, man får längre arbetstider. Samtidigt så leder det nog också till att säger, lönerna kommer att öka i Kina. Men visst kommer priset på telefoner och växellådor att gå upp- om man höjer lönerna så mycket. Jo, men minimilöner i Kina är fortfarande 8-900 RMB. 1100 000. Ja. Så du menar att det betyder, kommer att betyda så mycket- för som ska köpa den där sakerna? Delvis betyder det alltså det. När man pratar konsumentpriser så är det ju ofta små, små förändringar- som påverkar i slutpriset. Så att det, det är inte vad säger, obetydligt på det sättet. Men samtidigt så är det någonting som- konsumenterna i, vad säger, i vår värld måste acceptera att det sker. Då kommer vi in på, på, på, på den andra lösningen som de båda kvinnorna i, eh, som var på besök i Sverige i veckan sa nämligen sa, höjda löner men också en dialog med konsumenten att det är det som är en lösning och eh, då tänkte jag höra med er allihopa vad, hur ni ser på det. Är, är det verkligen realistiskt att tänka sig att bara för vi konsumenter skriker till och agerar så kommer allting att ordna sig till det bättre? Gunnela, du ja, viftar. Ja, jag tycker att vi konsumenter kan inte ta ansvar för allt här i världen. De som är involverade, som har de här liksom, ekonomiska finansiella intressena i den här verksamheten, de får ta sitt ansvar. Och det kan man göra på väldigt många sätt. Det Man kan samarbeta med andra företag i regionen och påverka myndigheterna och se till att faktiskt lagstiftningen också efterlevs och sanktioneras. För det gör den inte idag. Kina har en jättefin lagstiftning men den följs inte och det händer inget om man bryter mot den. Och sen måste jag säga att, att vi har med ett investerarinitiativ med 15 andra stora investerare som heter Hållbart värdeskapande. Vi har frågat de hundra största börsbolagen i Sverige om deras arbete med de här frågorna. Och det är väldigt tydligt att man har fina policies och riktlinjer och så. Men om, när det kommer till implementeringen så är man inte ute i leverantörsleden och därför har man inte så mycket vettigt att rapportera heller för man mäter ingenting. Vissa, jag ska säga, vissa är jätteduktiga, uh, outstanding, men väldigt många har inte kommit så långt ännu. Och det här är ett problem och, och inte förrän företagen tar in detta i sin liksom, affärsidé, i kärnan och i styrelser så men, kommer detta att bli Men vad gör, vad, vad gör du då som, som ansvarig för investeringar om du ser att man inte efterlever de här fina orden? Vad gör ni då? Tror ni, går ni ur den investeringen? Nej, vi vill likadant. Där. Det, jag tror inte det är meningsfullt att bara sälja utan först måste man prata och ha en dialog. Så där tror jag att dialogen hur ska finnas. Och de samtalen? Ja, det, är... det vet Samma. jag hur det går till. Man blir uppringd av en förvaltare <laughs> som säger att eh, hon har en kund som hon förvaltar deras eh, hela innehav för. Och hon vill veta hur, hur, eh, hur företaget jobbar med hållbarhetsfrågor. Så ställer de väldigt mycket frågor och ber en redovisare. Det har jag varit på eh, tre sådana samtal under senaste halvåret. Är du förvånad över det? Eh, nej, nej, men jo, eller kanske lite så här positivt överraskad att, att eh, den här, det här initiativet som flera investerare ställer sig bakom hållbart värdeskap att det fick en sån effekt och att det blev så påtagligt att jag fick komma och svara på frågor och att det var kunniga frågor. Det var inga enkla ja-nej-enkätfrågor. Eh, Henrik Sundström, eh, hur klarar Electrolux sådana tester? Eh, mycket bra. Mm. <laughs> nej, vi, vi ligger faktiskt topp på många av de internationella rankinglistorna, Till exempel Dow Jones Sustainability Index World List och, och på SAMS som är motsvarighet. Eller eh, eh, Food's for good och flera andra. Så att det, vi klarar oss mycket bra på det. Men jag vill ändå säga det här med konsumentmakt. Mm. Så Gunilla sa att vi kan inte lägga det på konsumenten. Jag vill nog ändå hävda att, att konsumenten har en oerhörd makt att påverka. Kanske inte så de stora dragen i hur världen förändras. Men, men vissa av erfarenheter från rättvis handelsrörelsen, där har ju konsumentmakten spelat en oerhörd mm. roll hur fler... Idag är det ju en, en solskins historia och omsätter många många miljoner kronor. Tack vare att konsumenter tillsammans med före Företagen har påverkat utvecklingen och att vi nu ställer grundläggande krav men, men det, det krävs så väldigt mycket för konsumenter och då krävs miljöorganisationer som jobbar väldigt länge aktivt med de här frågorna det är mycket lättare om vi tar att företagen själva tar det här ansvaret och investerarna ska jag säga för att så länge som det inte lönar sig med aktiekursen Men varför att... misstror du konsument Nej det är jättebra, jättebra och ju... investerarna är väl en ja. konsument. Ja, egentligen. alla aktörer är jättebra, alla, press från alla olika håll, är jättebra. Men jag bara så att man inte slutar luta sig tillbaka om man kommer från ett annat håll. Men i slutändan handlar det om konsumentmakt. För att jag menar, det, det är den stora allmänheten... Hur märker ni det på elektrolukt? Vad det är får en stor... ni för input från de som köper kylskåp och spisar av er? Men det är ju en kedjereaktion så att säga. Där man säga, den stora allmänheten, förväntningarna på dem att de kommer tycka att det här är en viktig fråga avspeglas också i vad investerarna tycker. Precis. Så att investerarna jobbar ju inte ett vakuum. De påverkas ju av sina kunder. Så att det är ju liksom en samhällsförändring som... Måste till så att säga för att det ska ske. Men är den inte den? redan här? Inte helt och hållet för det finns väldigt många anonyma vad säga, varumärken också. Där, där man inte ställer den här typen av krav. Mm. Jag har Men ett exempel. <skratt> för, förlåt, jag ska bara fråga Henrik. Du har jobbat eh, ganska länge inom Electrodux. Mm. När tyckte du att det här började synas och märkas att det här är viktigt för er som producenter? Det började kan jag säga ungefär för fem år sedan. Och när kom påtryckningarna från era kunder, det vill säga konsumenterna. Där vi, där vi, märker, vi säljer inte direkt till, till konsumenterna, Nej. men vi säljer till, till mm. våra stora kunder. Där vi ser att det börjar ha en effekt det hände nog för en 3, 4, 3 år sedan skulle jag vilja säga. Så det är ganska nytt. Det är ganska nytt. Mm. Och, men det man ser tydligt nu det är att de stora kedjorna, både i USA och Europa. –de börjar ställa den här typen av krav. Mm. Vi, vi gick ut på stan för att lyssna lite– –vad just konsumenter tycker om det här med möjligheten att påverkan. Jag heter Helena Enbom och det här är min son Albert. Den spontana känslan är ju att det är fruktansvärt– –och att det faktiskt inte ens går att tänka sig– –att man kan behandla anställa på ett sätt– –så att de blir drivna till självmord. Påverkar sådana nyheter dig när du, när du ska köpa en ny mobiltelefon? Jag tror att i det informationssamhälle som vi lever i, så tror jag att. Jag hoppas att jag skulle ta reda på så mycket fakta som möjligt innan jag gjorde mina konsumentval. Du säger att du hoppas gör du det då? Det är en samvetsfråga och en tidsfråga. Jag, jag i vissa fall gör det. I det här fallet, om jag stod i begrepp att köpa en ny mobiltelefon och jag precis hade läst om den här nyheten, då skulle jag säkert vara intresserad av att veta mer om det. Men jag tror inte heller att det har en långsiktig effekt på min konsumtion. Men, men, men orkar man verkligen som konsument att ta reda på allting, på allting, alla saker man köper? Nej, men absolut inte. Alltså, när jag köper den här plastskeden på ett stort möbelföretag som vi alla känner till så är det klart att jag vet ju inte vem som har gjort den här. Jag har, jag har ingen möjlighet att ta reda på om de någon gång i historien kanske har haft dåliga förhållanden för sina arbetare. Samtidigt så är det ju så att nu har vi möjlighet att ändå ställa vissa krav för att, det är så pass, att informationsvärlden är så pass transparent som den är. Och i den utsträckning man kan så tycker jag man ska göra det. Olle Pettersson. Tänker du på hur arbetare har det när du handlar saker? När man blir påmind så är det lätt att avstå ifrån att konsumera sånt som man vet har dåliga arbetsförhållanden. Annars så när jag inte hör hört någonting och sen så tappar man ju efter tiden också känns det som tyvärr. Vad, tycker, vad kan man som konsument göra här Eller bör vi göra mer? Alltså jag tror det är viktigt att hålla debatten igång. Om, om det sprids sprids liksom via mouth, mouth så tror jag att vi kommer hjälpas åt och kanske avstår från det. Så till slut så kommer deras, kanske de måste ändra på sina arbetsförhållanden. Avstå från att köpa sanktioner tror jag på. Sluta handla. Så Ole, vad säger Börja Ljunggren om det? Nej, det tror jag inte. Och det är inte heller det är inte realistiskt. Kina är idag världens största exportör. Eh, faktiskt har blivit det. Det viktiga är att... Och det som sker i Kina, det är ändå en väsentligt förbättrade ledningsförhållanden i landet. Va? Och det är inte nollsummespel, så att vi lider av att de får bättre tvärtom. Det sker en utveckling. Och jag tror att vi kommer att se, nu att idag tror jag i Peking... Att de sitter i, i ledningen i landet och diskuterar hur ska de hantera det här. Mm. Det är nytt för dem. Och de måste. Men du menar framåt. den här uppmärksamheten ja, precis, precis. och de här kraven och strejkerna? Precis. Exempelvis 14 provinser har höjt min senare senaste tiden. Ingen brydde sig om minmiljönen för något år sedan. Nu måste de göra det. Och det här med företag, sociala ansvar. Sverige har ett avtal med Kina om det är som engagerar svenska företag. Och de har plötsligt börjat tycka att det här är mycket viktigt. Va? Så Kina är exponerat på ett nytt sätt och står inför intressanta problem som vi tycker ska... Det är spännande tid att se att arbetsförhållande är så stor fråga i Kina och i världen. Som men det alltså är. det är inte bara Kina som tillverkar billigt nej, utan det gör man ju nej. också i andra länder. Absolut. Vad vet är ni om värre. vad som... Bangladesh exempel och andra länder betydligt sämre. Det ser ungefär likadant ut på, i andra länder också eller ännu värre skulle jag kunna säga. Som, som vad du menar du med Nej men sämre arbets... Miljövar och lägre löner ja, i Vietnam, Indonesien. Mycket lägre löner. Ja, ja lä mycket lägre löner, mycket smutsigare mycket och så vidare. hälsa och säkerhet. Men vad jag skulle säga att min konsumenterna är att då, då måste vi först ha information. Hur ska vi få den? Då måste Sweetwatch göra en rapport eller Hanna Salberg måste rapportera någonting. Och, sen, och jag ska säga att Sweetwatch har ett, ett väldigt bra arbete som heter Make IT Fair. Det är ett projekt där man verkligen driver de här frågorna gentemot it-branschen. Och, då, och då, det är inte en vanlig konsument utan det är en organisation. Och vänta lite. Och det som händer då är att vi pratar med exempel. Och jag har varit med på en del möten också som investerare. Och pratat med olika tillgångbolag. De ska ta fram gröna modeller. Hur ska vi kunna veta att det är möjligt vi som är konsumenter? Och då har vi sagt till andra teleoperatörer. Ni måste säga på era hemsidor och så vidare att ni gärna köper gröna modeller. Och att det är det ni vill driva. Men vänta, vänta. För, för... för... för... för... <gång> för... för företag och investerare de har daglig kontakt daglig kontakt med de här leverantörerna på ett eller annat sätt. Det har inte konsumenten. Ja, men det är ju inte antingen eller. Utan det, måste, ja. det är ju flera verktyg vi ska använda. Men är det inte lite tröttsamt som i det här reportaget att, att äh, Alberts kloka mamma, vad hon nu heter, kvinnan i reportaget, hon får frågan men ska konsumenten ta reda på allt? Att det, att det är det som vi sätts inför. Antingen allt eller inget. Det är väl inte så. Men vi kan, väl, vi kan väl hacka i oss den tid vi lever i. Att vi har möjligheter. Visst, jag kan inte ha den, all den information som ett företag har med sina dagligen med sina leverantörer men jag kan gå in på internet, jag kan läsa på alltså jag kan lyssna på nyheterna, jag kan ta in jag kan, jag kan vara en modern människa i en modern tid alltså det är inte antingen eller en företag att en massa ansvar beroende på de förutsättningar man har men som konsument så kan man ju inte bara slå sig till ro med att allt är bra som det är, annars skulle det inte finnas. Så. Förhoppningsvis kan jag säga till sist så har vi det här kanske programmet också gjort den som lyssnar lite kunnigare. Det som Alice ba just sa, du var en av mina gäster i dag. Och de andra det var Börje Ljunggren, Henrik Sundström och Gunilla Hahn. Till sist skulle jag vilja säga så här. Att under arbetet med det här programmet som har gjorts av mig, Britta-Lena Ekström och Therese Larsson så har vi pratat om och kommit att tänka på Charlie Chaplins kritiska skildring av det löpande bandet i moderna tide. Året var 1936.